Estàis entrant en el Salto Radio. Permaneceu a la escucha. Elsalto diario.com. Defensar una llengua minoritzada o no? Aquesta és la qüestió. La reforma de la Llei 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià ha estat una imposició del govern de la Generalitat. Almenys així ho perceben sindicats de docents, pares i mares d'alumnes i associacions culturals. Els canvis que ha introduït el conseller popular José Antonio Rovira han suprimit la promoció de l'ús de la llengua catalana i deixen mans dels tutors legals la tria de l'idioma vehicular dels alumnes d'infantil, primària secundària i batxillerat. Escoltem el portaveu del Sindicat de l'Ensenyament del País Valencià, Marc Candela. No hi ha cap mesura de foment del català en l'ensenyament i, per tant, el, el futur del valencià, el futur de la, de la llengua minoritzada, que, que necessita així impuls eh, institucional, doncs quedarà a l'albir d'una immensa majoria, és a dir, les famílies, que no tenen per què tindre la, la formació, el coneixement, sobre els beneficis d'aprendre la llengua pròpia del País Valencià. No? I, a més a més, tot en un context d'una forta espanyolització eh, social. No? I tot això fan sota, sota el parany, sota l'engany de, de la paraula llibertat, no? perquè la llei es diu llei de llibertat educativa, eh, igual que fan altres coses en nom de la llibertat, igual que fan altres coses en nom de la llibertat, eh, doncs bé, al final la llibertat no és en detriment del valencià. Val? Els tutors dels estudiants tenen temps fins al gener per escollir si els infants i adolescents han d'estudiar, tenint com a llengua principal, el valencià o el castellà. Ara bé, segons la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la norma els fa un flac favor. El que hem de dir és que el que volem les famílies és que les nostres filles i fills siguin competents en valencià en acabar l'ESO, que aprenguen valencià i castellà per igual amb el mateix eh, nivell de domini. Per això no es pot minimitzar el temps eh, lectiu del valencià en l'ensenyament. És un plantejament ridícul que no se sosté de cap de les maneres a nivell científic. Mai hem sentit el valencià com una imposició, sinó només bé com una oportunitat. Al cap a la fi, les llengües són un tresor eh, i cal protegir-les a través de l'escola i l'ensenyament. Quantes més llengües, més oportunitats tindran les nostres eh, filles i fills per al futur. És Rubén Pacheco, portaveu de l'entitat. Considera que la nova llei suposarà un retrocés per l'aprenentatge de la llengua autòctona del país valencià i farà impossible que, en acabar el batxillerat, els alumnes siguin competents en aquest idioma. Per Pacheco, la situació serà més greu als territoris castellanoparlants. La valoració és que l'alumnat i la família que vulguin ensenyament en València en aquestes zones el tindran molt complicat. En aquestes zones l'alumnat perd oportunitat educativa d'aprendre valencià per al dia de demà. Que Al cap de la fi això és un retrocés però el dèficit lingüístic per a aquests alumnes eh, els deixarà enrere. És, veritablement és un atemptat contra el dret a l'educació d'aixes xiquetes i xiquets. Del mateix parer és Ismael Vicedo, portafeu d'Escola Valenciana, una de les entitats que vetlla pel foment del català al País Valencià. Nosaltres el que plantegem és que, plantege, es que el sistema educatiu ha de servir... Per a que tot l'estudiantat, eh, quan acabe l'educació obligatòria, tinga les competències per igual assolides en les dues llengües oficials, al País Valencià, el castellà i el Valencià i una tercera llengua. Amb esta llei no s'aconseguirà este objectiu i posa en perill més encara més la situació de del valencià. Esta llei se suposa, o el que volen fernos creure es que es una ley de igualdad lingüística donde las familias podrán triar la lengua no deja de ser una ley que lo que amaga, encara que siga complicado amagarlo es la eliminación del Valencià del sistema educatiu, discriminant, per exemple, les zones castellanoparlants, deixant-les aplicar només un 10% del percentatge d'assignatures de, que tenen en, en valencià, però donant-li l'opció, també, de que puguen continuar demanant la sanció lingüística. La major crítica que s'ha fet a la Conselleria és que les mesures introduïdes empitjoren la situació de la llengua catalana, és a dir, dificulten el seu ús social, que els grans centres urbans i el sud cada vegada és menou. És cert que el coneixement de la llengua, jo imagine que provocada per el sistema educatiu sí que és un percentatge alt, però tant en l'ús social com en el estudi, etcetera, esto en ibai baixa, baixa prou a nivells pre preocupant sobretot en les grans urbes de del país Valencià. y a mes juan mes al sur del país Valencià, valencia moltmess está en, en perilla la, la lengua que a, a diferencia de zones de, del norte o población de, del volán de, de valencia esto el que fa es posar todo el que se había avanzado en el aprendizaje de la, la lengua el posada en una situación complicada perquè si no hi ha transmissió oral i és el sistema educatiu el que ha de fer que la llengua pugui supervivir i que la llengua es pugui conèixer i que la llengua tingui prestigi, la llei Rovira, la malanomenada llei de llibertat educativa, no fa res en favor de, del valencià amagant-lo en un tema de llibertat educativa. La reforma de la llei s'ha fet sense tenir en compte les parts implicades la qual cosa genera malestar social. Tot això ho fan sense consultar, sense aportacions, sense propostes, sense escoltar, i menys encara a les famílies. Estan mostrant eh, que la imposició és el seu llenguatge eh, i s'ha de recordar que mai s'havien canviat normes d'educació en l etapa democràtica sense presentar la norma com a projecte a la comunitat educativa i als seus representants. En aquest cas, la entitat representativa majoritària de les famílies som nosaltres i a nosaltres, evidentment, no ens han presentat cap tipus de projecte. Tot això al que ve a la fi no és més que un altre retrocés en la participació democràtica. I demostren les seves maneres i de quina manera els agrada gestionar. De fet, tant Escola Valenciana com la Federació de Pares i Mares d'Alumnes lamenten la relació que hi ha amb la conselleria que dirigeix Rovira. En les dues passades legislatures, l'Escola Valenciana sí que va tindre una relació fluida i d'escolta i de negociació amb la, amb la Conselleria d'Educació i amb el govern de, de, en esta legislatura, que va començar sent Partit Popular Vox, ara Vox ha de govern, però continua el Partit Popular amb les mateixes polítiques, la relació amb una entitat com Escola Valenciana i l'existent. La veritat és que tot i que nosaltres hem fet en aquesta ocasió amb aquest govern, el mateix que fem sempre, felicitar en el moment de la seva possessió de càrrec al nou conseller, aquest no ens ha rebut mai, mai. L'única reunió que hem tingut amb, amb ixe nivell a l'administració va ser que, davant petició que nosaltres vam fer de reunió amb el conseller una vegada que va prendre possessió del càrrec, a nosaltres no ens va rebre ningú fins set mesos després de la presa de possessió del nou govern. És a dir, eh, tard, molt tard, set mesos després de la presa de possessió, cinc mesos després de l'inici del curs. I ens va rebre el secretari autonòmic, el, en Daniel Maqueboi, però conseller, mai. Més enllà de l'elecció de la llengua vehicular, s'introdueixen altres canvis que reconen el valencià de l'ensenyament. Ho explica el portaveu sindical Marc Candela. S'ha eliminat el requisit del, del sud de valencià per a optar a llocs de treball en formació professional, en escoles oficials d'idiomes, en els ensenyaments artístics. També s'han prohibit els plans experimentals que sí que contemplava la llei de plurilingüisme que permetien incrementar l'ensenyament en català, més enllà del 60% que diu la llei de plurilingüisme del botànic, això ho han eliminat, això està prohibit, no poden fer els centres, en canvi sí que poden donar més, impartir més assignatures en anglès. Per tant, tot allò que en la llei de plurilingüisme del botànic fomentava el, el, el català, a l'ensenyament doncs, ho, ho, ho han eliminat. No? Fins i tot un comitè d'experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals ha advertit del deteriorament del català al País Valencià. També ha manifestat que la norma aprovada a les Corts el mes de juny suposa un perill per la llengua. Per una altra banda, compromís adun la llei del plurilingüisme al Tribunal Constitucional. O Salto Radio, fa son en comunidades. Puedes escoltar totes les nostres peces en el salto diario.com. La reforma de la llei del 2018 no ha estat l'únic canvi significatiu que el nou govern de la Generalitat ha dut a terme en aquest any escàs de legislatura a l'àrea educativa. ha fet també retallades de pressupost i ha modificat el decret d'admissió d'alumnes. Ara hi ha un districte únic, mesura que per als sindicats beneficia als centres concertats i privats. També ha promogut la gratuïtat en l'etapa 03. També han invertit 160 milions d'euros en la gratuïtat de l'ensenyament infantil, que tot el món estem d'acord en que tot l'ensenyament sigui gratuït, però justament estan invertint molts milions d'euros o més empreses privades hi ha. I mentrestant, en la pública, han retallat unitats d'infantil. A més dels centres que imparteixen infantil, primària, ESO i batxillerat, la Conselleria ha anul·lat acords de plantilles de la formació professional i de les escoles públiques i ha eliminat grups de determinats idiomes a les escoles oficials, tot i que hi havia demanda. En total, 1.900 contractes menys per l'ensenyament públic en aquest curs. Per tot això, el mes de maig, els principals pobles i ciutats del País Valencià es van omplir de professors, estudiants pares, mares i alumnes que denunciaven la situació del sector. Evidentment, aquestes mesures, per sort, doncs han comptat amb el rebuig del, del professorat i dels centres afectats, i, òbviament, amb el rebuig de la Plataforma de Presenament Públic, de la qual forma part l'STPB, que és la que va convocar la vaga del 23 de maig passat, entre altres qüestions, contra aquesta, aquesta llei, que en aquell moment encara era una proposta de llei. No? I aquesta vegada doncs, va comptar amb, amb molt de suport del professorat i de la comunitat educativa i va, tindre, eh, doncs, va emplenar els carrers de les ciutats valencianes, no només de València Ciutat, sinó també de Lacan, de Castelló, de Gandia, d'Ontinyent, de Torrevella, de, de moltes poblacions que es van mobilitzar en contra de, de, de, aquesta, de les polítiques del, del govern valencià. No? Candela assegura que la mobilització donarà els seus fruits. La nostra experiència, sindical ens diu que la mobilització sempre és útil. De vegades és cert que no aconsegueixes el, el modificar una política o una mesura per la qual justament t'has mobilitzat, no? I això sempre requereix de més mobilitzacions i de més accions. Però també a la llarga tenim l'experiència de, de que s'aconsegueixen millores, fins i tot se frenen altres mesures que encara no s'han aplicat, perquè l'administració sap que comptarà amb el rebuç sindical i de la comunitat educativa i, per tant, no s uh, o no s'atrevirà a aplicar-les perquè tornarà a haver una mobilització i tornarà haver un rebuig públic. No? Els sindicats han recorregut el decret que elimina els 1.900-200 de les plantilles dels centres públics. La sentència del Tribunal Superior de Justícia es va conèixer el 18 de setembre i suposa el suspens dels acords de la Generalitat sobre aquesta qüestió. Este PB va recórrer a eixa anul·lació de, de, dels acords de plantilles i fa pocs dies precisament el Tribunal Superior de Justícia de valencià ens ha donat la raó i hem aconseguit recuperar eixos acords de plantilles tot i que estem a l'espera encara de la reacció de la Conselleria que pot fer dues coses o aplicar la sentència, que és el que esperem i recuperem eixos 1.900-200 o pot recórrer al Tribunal Suprem i eh, paralitzar-la la, la sentència que hem guanyat en el Tribunal Superior de Justícia. Finalment, Escola Valenciana està promovent una campanya als centres educatius per conscienciar als pares i mares de la importància de mantenir el català com a llengua vehicular de l'ensenyament. A finals de gener en coneixerem els resultats. El meu nom és Mireia Balasc i acabeu d'escoltar un reportatge per El Salto Ràdio.